LUKA İKİNCI FƏSİL O günlərdə Qeyrsər Avqust bütün Roma ölkəsi üçün siyahıya alma keçirmək barəsində fərman verdi. Bu ilk siyahıya alma Kirini Suriyanın valisi olanda keçirilmişdi. Hamı siyahıya alınmaq üçün ö şəhərinə yollandı. Yusif də Davudun əslin nəslindən olduğuna görə, Qalileiyanın nazarət şəhərindən çıxıb Yahudiyyaya, Davudun şəhəri olan Betlixəmə yollandı. O, oraya hamilə olan nişanlısı Məryəmlən birlikdə siyahıya alınmaq üçün getdi. Onlar orada olarkən, Məryəmin doğuş vaxtı çatdı. O, ilk oğulunu doğdu. Körpəni bəliyib axura qoydu. Çünki qonaq evində onlara yer tapılmadı. O ərazidə sürlərinin yanında gecə növbəsini çəkən çobanlar var idi. Onlar çöldə gecəliyirdi. Birdən, Rəbbin bir mələyi onların qarşısında zühur etdi Və Rəbbin ehtişamı onların üzərinə nur saçdı Çobanları böyük qorxu bürüdü Mələk onlara dedi Qorxmayın, mən sizə bütün xalqı çox sevindirəcək bir müjdə gətirmişəm Bugün Davudun şəhərində sizin üçün xilaskar doğuldu Bu, Rəbb Məsihdir Sizə əlamət bu olacaq. Axurda yatan bələnmiş körpə tapacaqsınız. Qəflətən mələyin yanında Allaha həm dedən çoxsaylı səmad-i ordu göründü. Onlar belə deyirdi. Ən ucalarda Allaha İzzət, yer üzündə O'nun razı olduğu insanlara sülh olsun. Mələklər çobanları tərk edib göyə qalxandan sonra onlar bir-birinə dedik. Gəlin, bedləxəmə gedək və Rəbbin bizə bildirdiyi bu baş vermiş hadisəni görək. Onlar tələsik getdi. Məryəmi, Yusifi və axurda yatan körpəni tapdılar. Çobanlar körpəni görəndə, onun haqqında onlara nəql edilənləri bildirdilər. Bunu eşidənlərin hamısı çobanların sözlərindən heyrətə gəldi. Məryəm isə bütün bu şeyləri dərin düşünərək, öz ürəyində saxlayırdı. Çobanlar bütün gördükləri və eşitdiklərinə görə Allahı izzətləndirib həm dedərək geri qayıtdılar. Çünki hər şey onlara söyləndiyi kimi baş vermişdi. Səkizinci gün, körpənin sünnət olunması vaxtı gələndə onun adını İsa qoydular. Bu ad ona ana bətninə düşməzdən əvvəl mələk tərəfindən verilmişdi. Musanın qanununa görə, paklanma dövrü təmamlanandan sonra, Yusiflə Məriyəm körpənə Rəbbə həsr etmək üçün Yerüsəlimə gətirdilər. Necə ki, Rəbbin qanununda yazılıb, Bətindən ilk doğulan bütün oğlanlar Rəbb üçün müqəddəs sayılsın. Həmçinin onlar qurban təqdim etdi, necə ki, Rəbbin qanununda əmr olunub. 2 qumuru quşu, yaxud iki göyərçin balası. O vaxt Yerüsəlimdə Şimeon adlı bir adam var idi. O, salih və mömin idi. İsrailə təsəlli veriləcəyini gözləyirdi və müqəddəs ruh onun üzərində idi. Müqəddəs ruh ona əvvəlcədən açıqlamışdı ki, o, Rəbbin məsihini görməyincə ölməyəcək. Beləliklə, Şimion ruhdan ilham alıb, məbədə gəldi. Körpənin ata-anası, qanunda qoyulan adətə əməl etmək üçün, Körpə İsanı məbədə gətirəndə, Şimion Körpəni qucağına götürdü və Allaha alqış edərək belə dedi. Ey pərvərdikar, indi sənin sözünə görə mən, sənin qulun harxayn ölə bilərəm çünki bütün xalqların gözləri önündə hazırladığım xilası, millətlərə aşkar edən nuru, xalqın İsrail üçün də izzəti öz gözlərimlə gördüm. Körpənin ata-anası onun barəsində deyilən sözlərə görə heyrətə gəldi. Şimeon onlara xeyr dua verib, Körpənin anası Məryəmə belə dedi. Bu körpə, İsraildə bir çox adamın yıxılmasının, ya ucalmasının səbəbkarı və insanların dədd etdiyi bir əlamət olmaq üçün təyin olunur. Sənin köksünə isə sanki qılın saplanacaq. Bütün bunlar bir çoxlarının qəlbindəki fikirlərin aşkara çıxması üçün olacaq. Orada aşır qəbiləsindən olan Penuel qızı Xanna adlı qadın peyğəmbər də var idi. O çox yaşlı idi, gənc yaşında ərə etmiş, Əri ilə yeddi il yaşayıb dolq almışdı. Bu, 84 yaşında dolq adını idi. O, məbədi tərk etmirdi və oruç tutub dua edərək, gecə-gündüz Rəbbə ibadət edirdi. Xanna da bu zaman yaxınlaşdı və Allaha şükr edərək, Yerisəlimin satın alınmasını gözləyən bütün adamlara Körpə-İsa barədə nəql etməyə başladı. Yusiflə Məryən, Rəbbin qanununa əsasən hər şeyi icra edib qutardıqdan sonra Qaliliyyəyə, öz şəhərləri olan Nazaritə qayıtdı. Uşaq böyüyür, qüvvətlənir və hikmətdə yetkinləşirdi. Allahın lütfi də onun üzərində idi. Hər il İsanın ata-anası Pasxa bayramında Gerü Səlimə gedərdi. İsanın 12 yaşı tamam olanda onlar bayram adətinə görə yenə ora getdilər. Bayram qutarandan sonra onlar idə yollandı. Amma yemiyyətmə İsa Yerusəlimdə qaldı. Onun ata-anasının isə bundan xəbəri yox idi. Onlar İsanın səyyəhlar dəstəsi içində getdiyini düşünürdü. Amma bir günlük yolu gedəndən sonra onu dostların və qohumların arasında axtarmağa başladılar. Onu tapmadılar və axtara-axtara Yerusəlimə qayıtdılar. Üç gündən sonra onu məvbəddə tapdılar. İsa müəllimlər arasında oturmuşdu və onlara qulaq asır, suallar verirdi. Onu dinləyən hər kəs onun zəkasına və verdiyi cavablara mat qalırdı. Ata-anası onu görüb təəccübləndi. İsanın anası ona dedi, Oğlum, bu nədə başımıza gətirdi? Atanla mən nigaran qalıb səni axtarırdıq. İsa onlara cavab verdi, Məni nə üçün axtarırdınız? Məyər bilmirdiniz ki, mən atamın evində olmalıyam. Amma onlar onun nə demək istədiyini başa düşmədilər. Sonra İsa ata-anası ilə nazarətə qayıtdı. O, ata-anasına itayətli idi. Onun anası isə bütün bu şeyləri öz ürəyində saxlayırdı. İsa böyüyürdü və hikmətdə artırdı. O, Allahın və insanların qarşısında lütf qazanırdı.